Smaug, draken i ensamma berget, fick ett av sina vanliga raserianfall när Bilbo retade honom. När han inte kunde komma åt Bilbo och dvärgarna flög han vidare, ned till Sjöstad, eller Eskarå som staden hette av gammalt. Du kommer ihåg att när Bilbo berättade för dvärgarna var Smaug hade sin sårbara punkt, alla drakar har en sådan, så satt en liten trasp bredvid och lyssnade. Det var en trast av gamla stammen, och även om varken Bilbo eller dvärgarna förstod trastens språk, så förstod han deras. Den här trasten stack iväg till Sjöstad och fick tag i Bard, ettling till Girion, på sin tid herre till Dalby. Och Bard förstod mycket bra trastens språk, och på så sätt lyckades han sätta en pil i Smaug, just på det enda stället där den gjorde någon som helst nytta. Smaug hade visserligen förstört hela staden, men till sist blev han i alla fall dödad. Och fåglar flög med budet att Smaug var död, och snart visste alla i hela världen om det. Människorna, alverna, orkerna, alla, utom Bilbo och dvärgarna. Och alla trodde förstås också att Bilbo och dvärgarna strukit med, och att dvärgarnas stora skatt låg där i ensamma värjet obevakad och utan ägare Så alverna skickade en här dit och de fick sällskap med krigarna från Sjöstad Elva dagar efter Sjöstads förstörelse och Smaugs död tågade härren in i det öde landet som tidigare behärskats av Smaug Dvärgarna visste ingenting om De hade tagit sin tillflykt till den gamla utkiksposten på sydvästra sidan av berget den dagen Smaug flög därifrån Hela natten hade de turats om att hålla vakt men när morgonen kom hade de ännu inte sett något tecken till fara. Däremot samlades fåglarna i tätnande skaror. Flockar kom från söder och kråkorna som fortfarande bodde kring berget flaxade runt och kraxade oavbrutet upp i luften. Vi håller på att hända någonting. Tiden för höstflyttningar är förbi och alla de här det är såna fåglar som brukar stanna Störar och finkar Och titta Där är en massa asfåglar Så om det skulle bli strid Titta Där är den där gamla trasten igen Han tycks ha klarat sig i alla fall Men han verkar väldigt upprörd Om det ändå hade varit en korp Då hade jag förstått Jag trodde inte du tyckte om korpar Du verkar ganska rädd för dem Sist vi gick den här vägen Nej det var inte korpar, det var kråkor Det är en väldig skillnad Jag förstår inte kråkor heller mm, Kråkor, det är en otäcka kräk De litar jag inte alls på Men korpar, det är annat Förr i tiden så rådde varm vänskap mellan dem och trosfolk De bar ofta bud åt oss Korpar lever i många år De har ett fantastiskt minne Och just den här kullen kallades förresten korpkullen för här bodde på sin tid ett gammalt berömt och klokt korpar, Kark och hans maka Men Jag tror knappt att några av det forntida släktet finns kvar här nu Nu flyger han Jag undrar vad han ville ja, Vi kanske inte förstår honom Men han förstår oss Får se vad som händer han kommer tillbaka. En korp. Han har hämtat en korp. Och jag som inte trodde det fanns några. Jo. Vi finns allt kvar en Några av oss. Å, Thorin, son av... Det där är Balin. Jag är Thorin. Ja. Jag börjar om Otorin, son av Train Och du Balin, son av Fundin Jag är Roak, son av Kark Kark är död Men ni kände honom säkert förr i världen Han pratar ju vanligt språk Ja Avbryt honom inte Jag börjar om Otorin Son av Train Och du Balin, son av Fundin Jag är Roak, son av Kark Det är 150 år sedan jag kom ur ägget Men jag har inte glömt vad min far berättade för mig Numera är jag hövding för de stora korparna på vägget Vi är inte många men vi minns alla Ännu gamla konung de flesta av mitt folk är utflugna för det händer stora ting söderut som till glada nyheter för er men som till sådant som ni inte tycker så mycket om. Hör på, fåglarna återvänder som ni har sett i stora skaror till berget och dalen från alla vederstrecken för nyheten har spritt sig att smauga död. Död, är han död? Det är det sant? Då har vi varit rädda i onöda Och skatten Skatten är vår Vår Nu avbröt du honom Om han måste börja om från början igen Tror jag jag blir tokig Ja Han är död Trasten må hans fjädrar aldrig falla av Trasten såg honom dö Han såg honom stupa i strid Med sjöstads vid månens uppgång för tre nätter sedan O Thorin, son av Train Jag har nu berättat den glädjande nyheten Ni kan återvända till era salar i trygghet Och skatten är er tills vidare Men inte bara fåglar samlas hit Nyheten om skattväktarens död Har spritts vid omkring Och sagan om Trors rikedomar har berättats i många år det finns många som gärna vill ha del av bytet En alv här är redan på väg Och asfåglarna skockas i hopp om kamp och drop Vid sjön mumlar folk att dvärgarna bär skuld till deras sorger De är nämligen hemlösa Och många har dött sedan små och gödelade deras stad det jämnar också kräva böter ur er skatt Antingen ni är döda eller levande Er egen visdom måste bestämma ert handlande Om ni vill lyssna på mitt råd Ska ni inte lita på sjöfolkets herre Utan på honom som sköt draken Bard heter han Han är av, han är av dalens folk En ettling till Girion han är en hård men ärlig man Vi skulle gärna vilja se att Fred fick råda mellan dvärgar och människor och alver, Men det kan komma att kosta er mycket guld Jag har, jag har tagit. Tack, Ruak, son av Kark Du och ditt folk ska inte bli bortglömda men tjuvar och våldsmän Ska inte få bära bort ett öns av vårt guld Så länge vi är i livet Om du vill försena vår tacksamhet i ännu högre grad Så bär du oss bud, vem som än alkas. Om några av er ännu är unga och starka i vingarna Så skulle jag vilja be dig att du varskor vår släkt i bergen i norr Och berätta för dem hur det står till Men framförallt vill jag ha bud till min kusin Dag in i järnbergen För han har många välbeväpnade män Och bor närmast Be honom raska på Om det är en god eller dålig plan Vill jag inte säga Vad som kan göras Det ska jag göra Tillbaka till berget nu Vi har ingen tid att förlora Men vi har mat att äta Hörrni ska vi inte äta lite Tillbaka tillbaka till berget Äsch dvärjärn jag önskar jag vara tillbaka i min lilla håla i kullen. Då skulle jag göra i ordning en ordentlig frukost. Några ägg skulle jag ta. Och så skulle jag kanske rosta mig lite bröd. Lite bräckt med stuvad spenat. Och Eftersom du redan har hört berättats om en del av händelserna förstår du att dvärgarna ännu hade en del att gå igenom. De utforskade grottorna ännu en gång och fanns som de hade väntat Att bara stora porten fortfarande var öppen Alla de andra ingångarna Utan den lilla löndörren förstås Hade för länge sedan slagit sönder Och blockerats av smaug Och inte ett spår av dem fanns kvar Så nu började de arbeta hårt För att befästa huvudingången Och återuppbygga vägen som ledde ut från den Redskap i mängd fanns där Som forntida gruvarbetare Stenarbetare och vägbyggare hade använt. Och dvärgarna var mycket duktiga i sådant arbete. Medan de arbetade kom korparna ideligen med nyheter till dem. På så vis fick de veta att alvkungen hade dragit sig tillbaka till sjön. De hade ännu andröm. Och vad bättre var, de ärfor att tre av deras ponjer hade undkommit och nu strövade fritt omkring långt nere vid rinnande flodens strand inte långt ifrån det ställe där de lämnat återstoden av sina förråd. Medan de andra fortsatte med sitt arbete skickades Fili och Kili att under korpens ledning ta reda på hästarna och forsla tillbaka så mycket de kunde. De var borta i fyra dagar och vid hemkomsten visste de att sjöfolkets och alvernas förenade härar var på rask marsch mot berget. Men nu var dvärgarna hoppfullare. För med sparsamhet kunde deras proviant räcka några veckor. Det var mest kram förstås, och de var utledda på det. Men kram är bättre än ingenting. Och porten hade redan spärrats tvärs över öppningen med en mur av fyrkantiga stenar som hade lagts ovanpå varandra, utan murbruk, men mycket högt och tjockt. I väggen fanns det hål som de kunde se eller skjuta igenom, men ingen ingång. De klättrade ut och in på stegar och hissade upp grejor med rep. För strömmens utlopp hade de byggt ett valv under den nya muren, men nära ingången hade de ändrat om den trånga fåran så att en stor damm bröd ut sig från bergväggen till krönet på fallet där floden strömmade ner mot dalen. Om man inte simmade kunde man nu närma sig porten bara på en smal stig ut med klippan till höger, inifrån porten räknat. Konjerna hade de lett bort till krönet av trappan ovanför den gamla bron Lösgjort dem där, befalt dem att återvända till sina herrar Och skickat dem tillbaka till södern utan ryttare Det kom en kväll då plötsligt många ljus, liksom eldar och facklor Lyste ett stycke söderut i dalen framför dem De har kommit och deras läger är mycket stort de måste ha kommit in i dalen längs båda älvstränderna under skydda mörkret. Den natten sov dvärgarna inte mycket. Dagen var ännu gryningsblek när de såg ett följe närma sig. Bakom sin mur stod de och såg hur det tågade upp till slutet av dalen och sakta klättrade vidare. Snart kunde de se att både krigiskt beväpnade män från sjön och allbågsskyttar befann sig i skaran. Till sist klättrade de främsta av dem upp för de sönderfallna klipporna och visade sig vid fallets krön. Stor blev deras förvåning då de såg dammen framför sig och porten spärrad med en mur av nyhuggens sten. När de stod där och pekade och pratade med varandra ropade Thorin an dem. Vilka är ni som kommer beväpnade till mina portar? Till Torin, son av tröjn! Konung nedom berget, och vad önskar ni? På det svarade de ingenting. En del vände hastigt om, och andra följde snart efter, sedan de stirrat en stund på porten och dess befästningar. Den dagen flyttades lägret och förlades mellan bergets utlöpare. Klipporna började eka av röster och sång, där hördes också alvharpor och ljuvlig musik. Och när det ekade upp emot dvärgarna tycktes det som om kylan i luften mildrades och de förnamn doften av vårliga skogsblommor. Då greps Vilbo av längtan att fly den mörka fästningen och gå ner och delta i glädjen och festen vid lägerbålen. Några av de yngre dvärgarna blev också påverkade i sina hjärtan och de mumlade att de önskade att saker och ting hade utfallit på ett annat sätt så att de kunnat välkomna detta folk som vänner. Men Thorin rynkade ögonbrynen. Då tog värjarna själva fram harpor och andra instrument som de hade fått från skattkammaren och spelade för att mjuka upp hans lynne. Sången tycktes behaga Torin. Han log åter och var glad och han började räkna ut avståndet till järnbergen och hur länge det skulle dröja innan dagen kunde nå fram till ensamma berget ifall han bröt upp så fort han fick budet. Men Bilbos humör sjönk, både genom sången och talet. Det lät allt för krigiskt. Tidigt följande morgon sågs ett kompani spjutbärare gå över floden och marschera upp i dalen. De bar alvkungens gröna fana och sjöstadsblåa och de ryckte fram tills de stod strax utanför muren vid porten. Som kommer väpnade för strid till mina potar Till Thorin, son av Train, konung nedan berget Hej Thorin! Varför barrikaderar du dig som en rövare i sin kula? Vi är inte dina fiender ännu Och vi gläds att du lever tvärt emot vad vi vågat hoppas vi väntar inte att finna någon i livet när vi kom hit. Men nu när vi har möts finns det ting att underhandla och rådslå om. Vem är du? Och vad vill du underhandla om? Jag är bad Och av min hand blev draken dräkt och er skatt jord fri. Är det inte en sak som angår dig? Dessutom är jag i rakt nedstigande led Ettling till Gyrion av Dalen Och i din skatt ingår mycket av rikdomarna Från hans slott och stad Som Smaug stal för länge sedan Är inte det en sak som vi kan tala om? För övrigt ödelade Smaug under sin sista strid Sjöstadbonars hus och jag tjänar fortfarande deras herre. Jag skulle vilja föra hans talan och fråga om du inte har tänkt på hans folks sorg och elände. Kom hjälte er i ett betryck och i gengäld har ni hittills bara brakt om förödelse fast men helt säkert utan avsikt. Det var sanna och rättvisa ord om en högmodigt och barskt framförde, och Bilbo trodde att Thorin genast skulle medge att det låg rättvisa i dem. Han väntade sig naturligtvis inte att någon skulle komma ihåg att det var han som alldeles på egen hand hade upptäckt drakens svaga punkt, och det var lika bra, för ingen gjorde det någonsin. Men han räknade inte heller med makten och sådant guld som en drake länge har ruvat på, och inte heller med dvärgarnas hjärtan. Långa timmar hade Thorin under flydda dagar tillbrakt i skattkammaren och åtrån efter skatten låg tung över honom. Fasten han framför allt hade letat efter kungadiamanten hade han ändå haft blick för de många andra underbara ting som fanns där. Ting som var mättade av minnen om hans äts mödor och sorg. Det bästa kommer du med till sist! Och ger mest eftertryck åt. På mitt skatt kan ingen göra anspråk. Skatten var inte smags. Så för hans onda gärningar ska det inte bötas med någon del av den. Priset för godset och hjälpen som vi fick av sjöfolket ska vi betala ärligt. I sinom tid. Men ingenting ger vi bort. Inte än så mycket som en brödbits värde Om någon hotar oss Så länge en väpnad här Står utanför våra portar Betraktar vi er som fiender Och tjuvar Jag vill fråga Hur mycket av arvet ni skulle ha betalt ut Till våra fränder Om ni hade funnit skatten obevakad och sträpta En rimlig fråga men ni är inte döda och vi är inga rövare. Dessutom kanske de rika kunde hysa barmhärtighet med de behövande. Som hjälpte dem när de var i nöd. en det barmhärtighet utöver rättvisan. Och mina andra krav är ännu obesvarade. Jag vill inte underhandla. Som jag har sagt med beväpnade män vid min port. Och på inga villkor. Med allvkungens folk, som jag minns utan några värmade känslor. Ge er iväg nu! Innan våra pilar börjar flyga! Och vill du tala med mig igen, så skicka först tillbaka allvherren till skogen, där den hör hemma. Och återkom så! Men lägg ner vapnen! Innan du nalkas vår tröskel! Alvkungen är min vän! Och han har bisprungit sjöborna i deras nöd, om de inte hade andra kraven vänskapens på honom. Vi ska ge er tid att ångra era ord. Ta ett förnuft till fånga innan de återkommer. Innan många timmar hade förflutit återkom fanbärarna och trumpetare steg fram och blåste en fanfar. I namn av sjöstad och skogen, ropar den, anropar vi Thorin Ekenskölde, son av Train, han som kallar sig kung nedomberget, och bjuder honom att allvarligt begrunda de krav som har framförts eller förklaras för vår fiende. Han ska lämna minst en tolfte del av skatten till Bard som dödade Draken och Egirions ättling. Av den andelen vill Bard själv bidra till Sjöstads hjälp. Men om Thorin vill njuta vänskap och heder från landet runt omkring, som hans fäder gjorde i gamla tider, skänker han också något av sin egen lott till sjöfolkets väl. Då grep Thorin en hornbåge och sköt en pil på talaren. Den träffade i skölden och satte därande. Eftersom det är ditt svar, ropade härolden förklarar jag berget belägrat. Ni ska inte lämna det förrän ni ber om vapenvila och underhandling. Vi ska inte bära vapen mot er, utan vi överlämnar er åt ert guld. Ni kan äta upp det om ni vill. Därmed återvände budbärarna hastigt och lämnade dvärgarna att fundera över saken. Så vred hade Torin blivit att även om de andra velat hade de inte vågat klandra honom. Men de flesta tycktes vara eniga med honom. Utom kanske gamle tjocka och fili och chili. Bilbo ogillade naturligtvis det hela. Vid det här laget hade han fått mer än nog av berget. Och att bli belägrad där var inte alls i hans smak. Här stinker drake överallt så jag mår illa. Och kramsätter sig i halsen på mig. Nu blev dagarna långa och enformiga. Många av dvärgarna tillbräckte tiden med att stapla upp och ordna skatterna. Torin talade om Trains kungadiamant och bad dem ivrigt att leta i alla vinklar och vrår. Min fars kungadiamant är i sig själv mer värd än en hel flod av guld. Och för mig är den oskattbar. Bland alla dyrbarheterna utser jag den stenen åt mig själv. Och jag ska hämnas på vem än som hittar den. Och behåller den för sig själv. Bilbo hörde dessa ord. Och han blev rädd. Han undrade vad som skulle hända om de fann stenen. inlindad i ett bylte med gamla trasor som han använde till huvudkudde. Men han sa ingenting om den. För efterhand som dagarna blev allt tråkigare. Började en plan utformas i hans lilla hud. Så hade det fortgått en tid. När korparna kom med bud om att Dain och över 500 dvärgar hade skyndat iväg från järnbergen. Och nu stod två dagsmarscher från dalen i nordöstlig riktning. Men det kan inte rycka fram till berget oförmärkt. Och jag är rädd det blir strid i dalen. Jag vill inte kalla den här planen god. Fast det är ett hårt folk. Kan det antagligen inte övervinna herren som belägrar er Och även om det gjorde det Vad skulle ni vinna? Vinter och snö följer dem hack Hur ska ni livnära er Utan omgivningens vänskap och välvilja Skatten blir nog er död Trots att raken inte längre finns till Vintern och snön Kommer att drabba både människor och alver och de får nog svårt att härda ut med vistelsen i ödemärken. Med mina vänner bakom sig och vintern över sig. Mjuknar de kanske och vill underhandla. Den kvällen fattade Bilbo sitt beslut. Himlen var svart och mållös. Så fort det blev riktigt mörkt gick han till en vrå i en kammare strax innanför porten. Och plockade ur sitt bylte fram ett rep och kungadiamanten inlindad i en lapp. Sedan klättrade han upp på muren. Bombur var där ensam, för han hade vakten, och dvärgarna höll sig bara med en väktare åt gången. Detta var 21 delen av Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Britke G. Hallqvist, radioarrangemang Evan Storm, regist Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöf. Berättade var Jörgen Sederberg, Bilbo Håkan Särner, Torin Åke Lindström, Roak Börje Melvig och Bard Tord Pettersson.